Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat Radio Trinitat Vella 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores Ràdios Limitat ve a 91.6 FM El centre obert Neus Puig de la Fundació Trini Jove va obrir ahir a la, de la tarda les seves portes al carrer per Pere del Pulgar, número 17. L'acte d'inauguració va comptar amb els parlaments de l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, del conseller de Benestar i Família, el senyor Josep Lluís Clarias, del delegat d'Economia de l'Arcabisbat, el senyor Antoni Matabosc, el director de l'àrea d'integració social de l'obra Social de la Caixa, el senyor Marc Simón, del vicepresident de la Fundació Trini Jova, el senyor Iñaki Segurado, i del secretari general de la mateixa Fundació, de Fundació Trini Jova, el senyor Ignasi Parodi. Tots els discursos recordaran la important funció social que porta a terme el Centre Obert Puig i la mateixa Fundació Trini Jova en tasques d'integració d'infants i joves de la Trinitat Vella i de les seves famílies. A l'acte, també assistiran moltes altres personalitats del barri de la l'actilitat vella que no volien perdre's aquest important esdeveniment pel barri, a més de veïns i famílies. Una vegada acabats els discursos inaugurals, els assistents van poder gaudir d'una xocolata dolços i visitar les instal·lacions del centre. El centre obert Neus Puig inicia la seva tasca el mes d'octubre i compta amb quatre educadors i monitors que s'encarreguen que 25 nens i nenes aprenguin a vist d'higiene i de salut, rebin suport escolar i pugim brenar. El centre estarà gestionet per la Fundació Trinitat Jove i l'Ajuntament de Barcelona va aportar 2 milió d'euros per per l'adequació de l'espai. Avui parlarem ampliamment d'aquest acte, del centre, de l'obertura del centre obert al barri de la Trinitat Vella, així que d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i ja acompanya Susana Ávila, Guillem Garcia i Jordi Garcia.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 I precisament, doncs, avui parlem de l'èxit d'assistència en la presentació del nou centre obert de la Fundació Trini Jove. La Fundació Trini Jove ha posat en funcionament els nous espais del carrer Pere per, Pere, Pere del Polgar, número 17, a la Tritat Vella, on s'està realitzant un projecte de centre obert i famílies adreçat a la infància en situació d'exclusió social a la Tritat Vella. Atesa a la situació dramàtica de pobresa de moltes famílies i infants del barri, la Fundació l'ha pogut posar en funcionament amb 20 nens i nenes. La inauguració del centre es va realitzar oficialment ahir a la tarda i avui en parlarem àmpliament, com hem dit, en aquest programa. L'acte va comptar amb la presència d'aprop de, de 300 persones que no es van voler perdre la posada en marxa d'aquest equipament. Ara el que fem és parlar d'altres informacions abans d'entrar a eh, parlar del centre obert perquè també eh, d'altres barris eh, tenen la seva informació i en aquest cas parlem del barri del Bon Pastor. Quatre detinguts en la clausura d'una finca de cria il·legal de cavalls al Bon Pastor. El districte Sant Andreu ha presentat aquest dimecres la finca del Passeig de la Barneda número 140 al barri del Bon Pastor, on es criaven cavalls de manera il·legal i es tenien altres animals en males condicions higièniques i sanitàries. Quatre persones han posat resistència i han estat detingudes per la guàrdia urbana per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat una cinquena ha estat imputada pels mateixos fets. En l'actuació hi hem participat així mateix els Mossos d'Esquadra. L'activitat irregular es desenvolupava en uns terrenys que en part són propietat del gestor estatal d'infraestructures ADIF i que estan situats al costat de la zona del Triangle Ferroviari, en el corredor La Sagrera Sant Andreu. ADIF ha presentat també una denúncia per ocupació del seu solar. A la finca hi ja havia en el moment del presentament quatre cavalls sense cap identificació i cinc gallines i galls. L'agost passat l'Ajuntament de Barcelona ja va intervenir en aquest lloc i va recuperar dino gossos que, com els animals trobats ara, es van traslladar a centres especialitzats. Hem de dir que un informe de novembre de la Conselleria d'Agricultura afirmava que el risc per la salut i el benestar dels animals podia arribar a ser greu si es mantenien les precàries condicions de la finca. La Generalitat instava a resoldre les irregularitats de les instal·lacions. Un altre informe anterior, en aquest cas de l'àrea municipal d'habitat urbà, havia considerat inadmissible el juliol passat la cria de cavalls i la tirança de gossos en aquest indret. A veure'm, sí.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 El Consell es clourà amb l'apartat de preguntes i declaracions institucionals. Doncs Aquesta és una notícia d'última hora que ens arribava ara mateix a la redacció, però per, podem parlar d'altres informacions que ens acosten a la vida cultural dels nostres barris, en concret a la vida de la Trinitat Vella. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una aula digital i crear espais multimèdia. La Biblioteca de Tritat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix tot un seguit d'activitats de la seva aula digital perquè coneguis nous espais multimèdia. Doncs bé, i... I... Biblioteques de Barcelona en col·laboració amb Cibernarium eh, us ofereixen activitats gratuïtes de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals. Les prescripcions es poden fer a la biblioteca o bé a través d'internet a partir del dia 15 del mes anterior o el següent dia hàbil, totes les activitats són gratuïtes, les places són limitades, és a dir, hi ha 9 places. Cal tenir el carnet de biblioteques per accedir a l'oferta formativa, no es deixarà entre les activitats 15 minuts després que hagin començat, l'activitat es realitzarà només si hi ha un mínim de 3 persones inscrites, s'avisarà només als admesos per telèfon o per correu electrònic i en cas d'accés de demanda tindran prioritat les persones que no hagin participat en cap curs amb anterioritat hem doncs em dedica a les activitats de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barrero continuen i avui, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8, hi haurà un taller de creació de blocs. Coneix què són els blocs, quina estructura tenen i quins són els elements de disseny i de continguts que els caracteritzen. Apren a fer comentaris a les entrades d'un bloc a crear el teu propi blog mitjançant Blogger. Doncs ja ho hem comentat que aquest taller de creació de blogs es realitzarà avui a partir de les 5 de la tarda. D'altres informacions, doncs ara fem un salt, ens en directament cap a la Sagrera i eh, parlem de la Nau Ivanov, que avui us ofereix eh, N2, presentació projecte. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui, a dos quarts de 9 del vespre, en Nacional 2, presentació projecte. Doncs una parada d'autobús a la carretera N2 on habitualment treballen un parell de prostitutes, Liliana, que és de l'ES, i una catalana, la Catalina, és el marc on coincideixen també una peculiar monja i un peculiar usuari del Servei de transports Públics de la Generalitat o, potser, i és per un altre tipus de serveis. Nacional 2 vol ser una sèrie d'humors sense complexos i lliure de censures. Per aquest motiu hem realitzat un capítol pilot amb la intenció, cosa que agradi a tots els oients, tenint que no pugueu evitar desviar d'aquest projecte part dels fons mensuals que dediqueu a despeses bàsiques com la prostitució o donacions a l'església i així poder fer realitat la primera temporada de la sèrie. Per dur a terme aquesta recerca s'han creat el projecte Verkami, Recordem que aquesta activitat es durà a terme avui a la nàbia 9,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 Posteriorment, s'oferirà un petit convit als assistents i es podrà conversar amb els actors i els directors de la sèrie. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem una nova edició d'aquest programa del Tot un Poble. Recordem que avui dedicarem bona part d'aquest programa a parlar de l'obertura del centre obert que ahir es va realitzar a les instal·lacions de la Fundació Trini Jove. Això serà d'aquí uns minuts, perquè ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit doncs, amb aquesta informació que ens, ha present... que ens ha preparat la nostra companya Susana Ávila. Pausa i tornem. Ell, després d'un any, la vida no és la mateixa. Uh, mil llestos, una porta amb massa il·lusions, enviades que retornen, lletres d'amor, però que estúpida soc. surto avui, doncs ja vaig perdre un dia l'humor. Suposa que els nens tinguin més oportunitats Fins demà! Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us hem dit en començar, avui el que volem fer és parlar-vos de com es va presentar el nou centre obert de la Fundació Trini Jove. Ens en parla la nostra companya Susana Ávila. Exacte, Jordi. Ahir, el Centre Obert Neus Puig, de la Fundació Trini Jove, va obrir les seves portes. A continuació, us oferirem un petit resum de tots els parlaments que va tenir lloc en l'acta d'inauguració. En primer lloc, va ser el secretari general de la Fundació Trini Jova, el senyor Ignasi Paròdic qui va dedicar unes paraules als assistents. Bona tarda a tothom. Tenim amb nosaltres l'excel·lentíssim senyor alcalde, senyor Xavier Trias, l'anyorable conseller de Benestar i Família, el senyor Josep Lluís Clarias, el delegat d'Economia de l'Arquedisbat, el senyor Antoni Matabós, el director de l'àrea d'integració social de l'obra social de la Caixa, el senyor Marc Simón, el vicepresident de la Fundació Lignac i Segurado, i avui, dissortadament, no podem tenir amb nosaltres a la nostra estimada presidenta Maria Estrany perquè està convalescent. Eh? No té res, bé, bueno, no res, té una neumonia, l'estan cuidant molt bé les seves germanes concepcionistes, eh? a la Bona Nova i estan les seves germanes de fe i la seva germana física. O sigui, que llavors, com s'assembla molt a la Maria, és com si hi estigués. Eh? llavors uh, us dono la benvinguda a tots com a secretari general de la Fundació bona tarda i el primer que vull dir és un encàrrec que m'ha fet la nostra presidenta la Maria i té a veure amb el nom que veieu centre Neus Puig la Neus Puig molts del barri la coneixeu eh? vull dir va estar amb, vivint amb el pis, amb la comunitat amb la Maria de les concepcionistes i, i van començar la Maria i la Neus als, a l'any 60 a treballar als nou barris que tu saps, Antoni i em diu la Maria diga que en aquells anys 60 veníem dos voluntaris de l'omnium cultural a donar classes de català els treballadors de Nou Barris, perquè la Neus sempre pensava els treballadors que coneguin la llengua estimaran el país. Llavors ho dic perquè ho, això m'ha dit que ho transmeti la, la Maria i per nosaltres posar-li el nom centre Neus Puig doncs és un homenatge perquè els edificis també han de tindre personalitat. I una persona com la Neus, que es va abocar molt amb la infància, eh? vull dir, amb l'infància i amb la formació, jo crec que des del cel ella està contenta, veritablement, de la feina que, que s'està fent i la que es farà aquí. Això per una banda. Per altra banda, vull agrair molt que, a banda de, que estigui amb nosaltres el nostre amic i excel·lentíssim alcalde, el senyor alcalde, que, que ens estima a Trinilló i nosaltres també, l'honorable conseller Clarias. Ens ha fet molta il·lusió que vingui perquè amb ell el coneixem de fa molts anys, des de l'any 85 més o menys ens coneixem, treballant per la joventut i per la infància del nostre país. I ara, doncs, a després de 25 anys ens tornem a trobar per treballar amb la infància, és a dir, que és una feina sorda, callada, discreta i que és la que s'ha de fer i per nosaltres és un reconeixement i ho hem de dir, el suport que tenim en un moment de crisi tan dur de dificultats per l'administració el suport del Departament de Benestar Social. Per tant, t'ho vull agrair en públic en el nostre barri de la Trinitat Vella pel que representa d'ajut a moltes persones del nostre territori també vull fer un agraïment ja sé que això d'agrair és una cosa mm, arriscada però és que tinc molt en el cas gent que ha treballat molt per la idea d'aquest centre obert i per tant com que a mi m'agrada molt concretar perquè les coses no són perquè sí, surten per l'entén, per la convicció, per les ganes de tot un seguit de gent, vull agrair a l'Àngel Mirell, que està per allà, doncs el seu esforç, el gerent de serveis socials, a l'Àngels Canals, a la fina Pí de la Serra, a la Victòria, que també ha d'estar per aquí, que són els primers que ens van, ens van empènyer a Trini Lloba des dels serveis socials a que posessin en marxa aquest centre ouvert. Van ser els propis serveis socials municipals els que es van adreçar a la Fundació Trini Lloba de dir-nos heu de fer un cop de mà perquè ens estem trobant amb unes situacions de rics i de dificultats en la infància d'aquest barri. També a la Clàudia Raya i a l a l'Assocció Moreno. També vull agrair l'esforç de la parròquia i representar l'Antoni Matagós. Sembla que estem en un moment, no sé si de, del fred o de la grip, però tenim també el mossèn Rafael Malal, eh, que està també de baixa i tampoc ha pogut venir, però com que l Antoni ens hi sentim també molt representants, que va ser molts anys conciliari de la JOBAC començaven també els anys 70, 77, 78, i abans hi venia l'Antoni Matavós a conformar els grups de revisió de vida de, del primer moviment de la JOBAC que feien aquí. Sí senyor. Llavors també vull agrair al gerent del districte, i al Salvador Coll i al regidor, evidentment, el Raimon Blasi, i hi ha una persona que ha estat aquí amb el cas dia a dia amb molt carinyo que és l'arquitecte Jesús Iberdoni. Eh? Gràcies Jesús també pel treball de cada dia i per el bé que han quedat totes les obres. Evidentment vull agrair també a la Fundació La Caixa amb el Marc Simón i a la Montse Buixans que fa coses i d'un mes a les vuit i mitja del vespre plovia, Bots i barrals i estaven aquí veient les obres i veient com començaven i nosaltres fent crits de per veure si ens podem posar el Caixa Pro Infància, perquè pensem que això és un gran projecte, com que hi ha una tradició de treball entre l'obra social de la Caixa i Trinillova, pensem que això caurà i serà una bona cosa per la infància del barri. En general, també vull, eh, perquè jo crec que és de justícia dir-ho, agrair molt especialment al grup municipal de l'esquerra republicana el seu suport a l'anterior mandat perquè es possessin els diners per fer la rehabilitació d'aquestes obres. Evidentment, quan li, van... quan li van comentar al grup socialista que en aquell moment manava també es van posar contents. Igual que a lo millor altres obres no estaven contents, tant uns com altres vam veure que aquí era una bona inversió fer aquest centre obert i fer aquestes obres. I Llavors li vull agrair especialment al Jordi Portavella, al Soler, al seu cap de gabinet i a l'Ester Capella al treball. També, evidentment, tenim aquí amb nosaltres la Imma Moraleda que ve més constantment amb aquest treball més sort més callat però que també ve i el Ricard Gomà que està per allà d'iniciativa. Jo crec que és la unitat, aquesta unitat dels partits també i de la política per combatre l'exclusió social i la pobresa i això, en això ens hi sentim tots, crec jo, amb una tasca molt comuna i molt de país i això jo crec que és el que el poble volem, no? Que, que, el, que els polítics en temes claus com és la lluita contra l'exclusió fan un front comú. També vull fer menció a la síndica de Greuges, a l'Assumpció Vila, i a tots els treballadors i professionals de Trinillova, especialment els educadors del Centre Obert, i molt especialment a la directora tècnica de Trinillova, la Yolanda burgueño, que molt callada és la que cada dia va filant prim perquè les coses funcionin. Per tant, Yolanda, t'ho vull molt, especialment amb aquests dies de tensió que hem tingut. També des del patronat hem encomenat la tasca a i Segurado, que és el que com a patró de la Fundació I Iànima ha estat cada dia vigilant que tot estigués, que tot és el mur, els tapissos, tot. En fi, per Trini hi ha una vessant molt important que és la inserció laboral i ja aquesta sempre ha sigut una pota, però l'altra, i la tenim claríssima, ha estat el treball territorial el treball al territori i amb les necessitats del territori. Per això, actualment, per exemple, en aquest temps de crisi estem fent una feina que ja es remonta de l'any 90 però que ara estem fent molt forta a la Casa de les Aigües conjuntament amb el districte. Estem fent una tasca i fa poc hem firmat un document amb el MUB, amb el Museu d'Història de la Ciutat per fer la Ruta de les Aigües i perquè un edifici que per nosaltres és com figura, la identitat de Trinitat vella, sigui un pulmó de dinamització cultural o la ràdio de la Trinitat. Això també ho estem tirant endavant, o quatre equips de futbol sala i ara al centre obert. És a dir, que per això nosaltres aquesta dimensió de treball territorial és importantíssima. Finalment vull agrair l'assistència a tots els que esteu presents avui aquí, per la vostra sensibilitat, perquè sé que hi ha gent molt diversa, gent del barri, hi ha gent d'entitats socials companyes, hi ha gent del món de l'empresa, hi ha gent de les escoles, no podia ser d'una altra forma perquè jo crec que aquesta imatge de gent molt diversa també és el que significa trinilloba, una gran heterogenitat de persones i això potser és la nostra grandesa, no? i per fi dir que l'abertura d'aquest recurs nosaltres l'interpretem com un signe de fortaleça uh, de fortaleça perquè crea complicitats ara veig el company Antoni San Salvador o la Teresa d'Aret que ens han ajudat amb el tema dels brenats i dels aliments i avui dia mateix a la Teresa. us ajudaré a fer una xocolatada amb els companys d'Aret, bueno doncs jo crec que en aquest temps de crisi el que cal és sumar, sumar esforços a l'interès de les persones. I bé per nosaltres, obrir un centre obert doncs és un signe de la fortalesa fundacional. I el que, més, el que és més important i somnient que algun dia aquests 25 nens i nenes que han iniciat una tasca a Trinillova tindran un dia a lo millor 30 anys i Trinillova els tindrà treballant a l'empresa d'inserció. Per tant, haurem pogut recórrer tot el cicle vital. Gràcies. Gràcies. Doncs aquestes eren les paraules del director de la Fundació Treni Jove, el senyor Ignasi Parodi, en la presentació d'aquest projecte de centre obert i famílies adreçat a la infància en situació d'exclusió social a la Trinitat Vella. Després d'aquestes paraules també van tenir l'ocasió d'escoltar les paraules de l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavi Trias, del conseller de Benestar i Família, el senyor Josep Lluís Clarias, del delegat d'Economia de l'Arcabisbat, el senyor Antoni Matabós, del director de l'àrea d'integració social de l'Obra Social de la Caixa, del senyor Marc Simón i del vicepresident de la Fundació Trini Jova, el senyor Iñaki Segurador, que escoltarem tot seguit. Molt bona nit a tothom, alcalde, representants de Trini Joula, de la Caixa de l'Actoris Bat, diferents entitats i associacions, autoritats, senyores i senyors, bé participar en aquesta obertura d'aquest centre obert doncs és un motiu de joia perquè, ho deia molt bé l'Ignasi Parodi, una de les coses importants és treballar per la inclusió social. Sempre ho és, però en moments com l'actual, de crisi, de dificultat, encara més. I especialment tenir cura de la infància, perquè és cert i això ho diuen els diferents estudis, indicadors que tenim, un dels col·lectius afectats per la situació de crisi és la infància. Per la situació de moltes famílies, doncs, el creixement del que podem dir l'índex de pobresa com està afectant a la infància. I que es faci un centre obert per la inclusió d'aquests infants, de treballar, d'acompanyar-los, de fer tot aquest suport quan surten de l'escola, fer una tasca per tant de prevenció, doncs això és molt important i fet des d'una entitat com Trini Jove que té una àmplia trajectòria amb l'atenció a la infància, l'adolescència, als joves i per tant doncs una trajectòria al servei de les persones i en el seu creixement. I un espai com un centre obert ajuda molt a fer descobrir als infants les seves capacitats, les seves possibilitats. I alhora, com deia l'Ignasi, també amb aquestes possibilitats de futur que dona la mateixa Fundació Trini Jove. Per tant... També dir-los que des del govern de la Generalitat una de les prioritats és la lluita contra la pobresa, tots els treballs per la inclusió social i en aquests dos darrers anys han augmentat els recursos pels centres oberts. Per tant, doncs, aquest centre obert també formarà part de tots els que tenim concertats des del Departament de Benestar Social i Família perquè volem precisament treballar molt per la infància i en general la lluita contra la pobresa. Jo vaig dir fa uns mesos, que una sana obsessió d'aquest govern és la lluita contra la pobresa. Vivim aquests moments de dificultat i ara més que mai, les institucions, juntes amb el tercer sector social, amb entitats com Trini Jove, amb moltes de les que esteu aquí representades, poder treballar junts per erradicar la pobresa. Avui, però també quan sortim de la crisi. Perquè serà el moment decisiu, també, per erradicar-la del tot. Perquè hem vist com les estadístiques ens diuen que en moment de creixement econòmic hem tingut una pobresa estructural que s'ha mantingut en el país i serà en el moment de sortida de la crisi quan hem d'acabar de donar el cop i d'erradicar la pobresa. Aquest és un compromís de tots. I avui poder estar aquí, en el vostre barri, amb Trini Jove, que pren aquesta iniciativa, i amb la complicitat de les administracions també de la Fundació La Caixa, de les entitats que també us hi sumeu, és aquesta voluntat de fer xarxa, que s'escriu amics de multiplicar. Això té un efecte multiplicador i, per tant, sapigueu que ens tindreu al vostre costat per fer junts aquest camí. Aquest camí per fer una nació de qualitat humana des de cada barri, des de cada ciutat, per fer aquest país que volem on tothom hi tingui un paper. I, evidentment, aquest treball per la infància que vol dir una aposta per a aquest futur de qualitat humana. Per tant, endavant i bona feina, enhorabona. Sí, el senyor Cardenal m'ha la... dit que el, que el representés aquí perquè avui no podia, no podia ser-hi i, donat que he tingut eh, llargs anys un lligam amb el barri i també amb la teva jove, doncs per això m'ha agradat molt de, que m'encomanés d'estar avui aquí. Jo quan aquí a la eternitat eh, em trobo com a casa, encara que ja, ara ja fa bastants anys que no hi venia amb la regularitat que hi havia vingut. Eh, jo havia venit, vingut durant 15 anys eh, tots els dissabtes i diumenges, em quedava a dormir aquí ajudant a la parròquia. Hi havien començat els anys 60 ja, després amb la Joc, després amb la Jobac i ajudant els, mira, la, el que fos eh, aquí a la feina de, pel, pel barri. Jo estic molt content de, de venir, primer per això, i segon pel, per la tasca de, que es fa aquí a Treni Jove. Nosaltres des de la parròquia, que tot no hi és però sí, sí. Diguem, i per part també de l'arcabisbat estem molt contents d'haver pogut cedir aquest espai, aquest edifici, perquè es pogués fer tota aquesta tasca. De fet, no sé, de vegades potser no és prou coneguda la tasca social que la mateixa església fa, aquest matí hi ha hagut una, una, una roda de premsa de Càritas i l'arcabisbe deia que el Bisbat de Barcelona té 30 edificis sedits a Càritas perquè puguin fer la seva tasca social. Jo recordo que fa menys i mig que vam venir amb un acte semblant amb aquest eh, jo vaig dir que les 200 parròquies de l'arcabisbat de Barcelona en aquell moment ajudaven a 130.000 persones donant menjar i roba doncs en aquest moment, al cap d'un any i mig, són 194.000 les persones que a les 200 parròquies donen habitualment de menjar i roba per ajudar a la gent. I això ens sembla que és una feina bé, natural. No només ensenyem així, a resar, només ensenyem a, a que la gent siguin bones persones, sinó també a que puguin viure en dignitat. Penso que això és una tasca que fem entre tots i que estem molt contents de fer. Sí, molt bona tarda, alcalde, conseller, donant el que visbat, resta d'autoritats, nazi Iñaki... Al final, jo crec que aquí el que es veu és el, el que és estri jove, no? el conjunt aquest, de molts amics, de molts amics diversos, i de molts amics que aconsegueixen anar impulsant per fer coses conjuntament. I ho veiem en el dia a dia, i ho veiem en la història, quan explicaves el que t'havia dit la Maria, és el també cap a la Maria, ens explicava com comença amb una història d'atenció, amb una història de dedicar-se cap a les persones que necessitaven atenció. Quan has explicat i has donat totes les gràcies que has donat, eh, al final el que feies és posar sobre la taula tota la gent a la que, que heu ajudat i que heu impulsat perquè puguem estar tots al final en un projecte com aquest. No? Jo crec que ens han deixat les gràcies a tenir jove, les gràcies a tenir jove per tota l'acció que està fent durant tots aquests temps per l'acció d'aquesta identificació amb el territori, de no oblidar on s'està i que al final tot allò que té l'entorn és el que ha d'estar ajudant i això és el que aneu, aneu fent de manera continuada i aquí és també on encaixarem el, aquesta acció amb el centre obert amb tot el que estem fent també amb Caixa a la ciutat de Barcelona amb un enfoc també de com això queda encaixat en el territori, segur que aquest centre obert tindrà espai perquè dins de Caixa Preinfància també tingui un paper com tot el Consell de Claries deia, dins de tot les xarxes de centres oberts. No? Però també gràcies perquè al final el que feu també és perseguir, que jo recordo fa un parell d'anys, algú més d'un parell anys, en els tallers de soldadura que estaven en el lloc que avui en dia està el centre obert, com això fa un parell d'anys vam aconseguir amb la valor de viver trasplantar-ho, però doncs també donar les gràcies per haver seguint lluitant perquè els espais serveixin per atendre les persones. I sobretot perquè persones com la direcció de la Iolanda, que deies, doncs tots els, totes les persones, tots els educadors, tots els treballadors que teniu aquí, al final aquesta és la feina en què tenim. Aquesta feina d'apropar-se a tots, apropar-se als joves, apropar-se als nens i ajudar-los a seguir en un camí cada vegada, jo crec que, que més cap a una inclusió i cap a una normalització. Estar ben encadenat en l'entorn, estar treballant amb tots ells, jo crec que és a vosaltres, des d'aquí ens hem de donar gràcies, en nom de tota la població. Per gràcies per haver-nos convidat i esperem que podeu gaudir que tot el barri pugui gaudir molt pel que serà aquest centre obert per al barri. Presidores i regidors, senyor delegat econòmic de l'Arc de Barcelona, representant de la Caixa, senyor secretari general Patrini Xova, Ignaci Perodi, primer de tot, una salutació a la Maria, Esperem que es posi bé fent i continuï la tasca aquesta tan important. Deixeu-me que avui dongui les gràcies. Avui és un dia de donar les gràcies. Gràcies a tothom. Avui començaré amb unes gràcies especials que a mi m'agrada fer. Que són les gràcies a una persona que està en funcions, que és el conseller de Benestar, que espero que deixi d'estar en funcions i torni a ser conseller però en qualsevol cas sap que és una persona que aprecio, que valoro, que m'estimo, que és una persona que li toca fer una feina molt complicada en uns moments molt difícils, que s'ha de tenir valor, que s'ha de tenir vocació, i jo li vull agrair molt especialment la feina que fa. Gràcies a l'Arcabisbat, nosaltres hi ha una col·laboració estreta amb l'Arcabisbat en molts sentits, que l'Arcabisbat estigui i estigui al costat de la gent més necessitada i que estigui a prop i que fongui atenció i que posi els pues, elements com aquests a disposició d'una entitat com Trini Jove jo crec que és de gris. i gràcies, gràcies sobretot a Trini Jove i està clar, el Neus Puig una persona en dedicació de les Concepcionistes nosaltres jo crec que això és la defensa d'uns valors, d'uns plantejaments d'una manera de viure, d'entendre la societat, d'estimar la gent, dedicar-se a la gent. I això és el que he fet i el que he viscut jo des de fa molt temps que fa trin i jove. No fa només una feina, sinó que estima la feina que fa, s'hi dedica, busca una eina de convivència, d'entesa, no només d'una tasca assistencial, sinó una certa tasca formativa, d'ensenyar allò que diem a la gent a pescar i per tant donar la possibilitat de la gent que es desenvolupi, que vagi endavant. Això no ho fa instal·lant les coses en punts o poes fàcils, sinó portant les coses en el propi cor dels problemes que hi han i aquest és un exemple i jo us vull agrair sincerament. I a més l'acció sobre els més petits, sobre els xavals, als infants, doncs jo el que soc pediatra crec que és molt, molt important. Això et permet una accessibilitat també a les famílies i això et permet fer doble o triple tasca i per tant la meva felicitació a més fer això en un lloc que ara ens passejàvem aquí veiem uns que estan aprenent català uns altres doncs, que fan aquests de pisos els altres, escolteu jo crec que això és molt, molt important això és la manera de rehabilitar la gent és greu, no?, perquè en ocasions només se'n recordem de les coses quan les situacions estan tan difícils com ara. Però és veritat, i abans ho deia el conseller, en situacions bones, en situacions d'abonança econòmica, teníem pobresa i teníem aquests problemes. Això no ens ha vingut ara. Fa temps que ens vénen aquests problemes i que en ocasions, quan hi ha bonança no ens ho recordem. Ara sí que ens recordem, jo crec que hem de tenir molt clar, molt clar, molt clar, que nosaltres no serem el que volem ser, que és una ciutat de benestar, si aquest benestar no arriba a tothom, que vol dir donar formació a la gent, sense formació no s'ho endavant, i després hem de fer dues coses més, treball i habitatge. I aquesta ha de ser la nostra insistència, això és el que dona dignitat a les persones això és el que permet la convivència, això és el que permet que les persones puguin viure en plenitud. Això no és fàcil, no és fàcil, però no és una utopia. No és fàcil, no és una utopia. Jo crec que és l'obligació que tenim entre tots. L'Ajuntament ha de fer la seva part, la Generalitat a fer la seva part i la societat civil també ha de fer la seva part. No? I per tant, jo agraeixo molt, molt, però molt sincerament, les entitats que feu possible pues, que puguem avançar en aquest camí de més benestar per tots els ciutadans de Barcelona. Moltres problemes... Com a president! Aquestes eren les paraules de l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, durant l'acte d'inauguració del Centre Obert Neus Puig. També hem pogut escoltar les paraules del conseller de Benestar Família, el senyor Josep Lluís Clarias, del delegat d'Economia de l'Alcabisbat, el senyor Antoni Matabosc, del director de l'Àrea d'Integració Social de obra, de obra Social de Caixa i del senyor Marc Simón, el vicepresident de la nostra fundació, de la Fundació Trini Joua. Molt bé, doncs una, acabada, una vegada acabats els parlaments, nosaltres ens vam refugiar entre la gent que hi havia assistent a l'acte i hem tenint l'oportunitat de poder parlar amb diverses persones, tant del món cultural, polític, com de diferents àmbits. I ara doncs, el que escoltarem tot seguit són les paraules d'Imma Muraleda, que és presidenta del districte de Sant Andreu com a presidenta de la Trinitat Vella què suposa un, aquest centre obert per, per distitut, pel barri de Trinitat Vella? Bueno, per nosaltres per, jo crec que pel districte Sant Andreu i pels seus habitants que s'obri un centre obert a un barri dels nostres com és la Trinitat Vella sempre és una alegria perquè això voldrà dir que tenim un recurs més disposat a en aquest cas acollir a nens i nenes en horari de tarda on podran no només adquirir hàbits sinó brenar poder-se dutxar, bueno, una sèrie de qüestions que per nosaltres són bàsiques, però que, dissortadament, no totes les famílies poden oferir als seus fills i filles i, per tant, bueno, per nosaltres, encara que des del grup socialista estiguem a l'oposició, doncs sempre és una alegria i, i el total recolzament. Que ho una entitat com Treini Jove, doncs eh, per nosaltres és doble alegria. Doncs en aquest acte també vam participar eh, membres del cap de la Trinitat Vella, en concret la infermera de pediatria que ens va dirigir aquestes paraules que en Trinitat Vella tenemos eh, mucha población, bueno, infantil, ¿no? Digamos que la pirámide de edad está invertida. En el resto de Barcelona hay más gente mayor, aquí tenemos más niños y además con familias en una situación de pobreza muy graves sí, y con una situación social y económica y más ahora pues más acentuada. Es un espacio para los niños que es estupendo un poco para para, para ¿no? Alejarlos un poco de ese entorno y verles hacerles ver otras posibilidades Y, y bueno, otro entorno más favorable para ellos también. ¿eh? En cuanto al juego, exacto, a la salud, ya hemos visto que les dan la merienda, ahora hay un problema de alimentación muy grande aquí de familias, ¿eh? Eh, que bueno, ya sabemos que han abierto un banco de alimentos, hay muchas familias del barrio que no están llegando a este banco, bueno, es un supermercado solidario, no están llegando y hay una falta de, de, de, de alimentos grave. Les dan la merienda, un día los duchan, los juegos, ¿eh? interactúan entre ellos de otra manera, un iu ¿Sí? per a sussar lupus tant mental com física. També vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb els responsables del Centre Oberta, amb un dels seus educadors era a Juan Carlos. Jo penso que bueno, els beneficis que comporta són molts. Un dels principals, pot ser que era bueno, la integració. Pel, pel barri, que això és molt important no? bueno, de cara a que bueno, s'integrin eh, amb tots els sentits no? des, de, bueno, des dels savis, eh, els principis bàsics de, de l'educació no? després bueno, també una mica doncs, els valors que n'hi ha del barri en aquests moments no? bueno, ja sabem que és un barri una mica un doncs, barri eh una mica amb els pirats molt febles i això pot generar una mica, donar-li unes, unes branques molt, molt importants, una solidez molt important. I també hem tenir l'oportunitat de poder parlar amb la coordinadora, la que serà la responsable o que en aquest moments ja és responsable del centre obert de la Trinitat Vella, la Judit Noia. A veure, nosaltres pensem que és un projecte que serà de referència perquè és un és l'únic projecte que existeix en aquests moments d'atenció a la infància, a la primera infància i pensem que té una importància vital perquè pensem que a través del treball amb els infants és com millorarem la situació de, de les famílies i dels futurs adults que viuen. També vam tenir l'oportunitat de passejar-nos entre la gent com hem dit, i vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb Oriol Amorós que és doncs, un dels màxims exponents d'Esquerra Republicana de Catalunya. Suposa que els nens tinguin més oportunitats per estudiar, per jugar, per passar-ho bé, per aprofitar el seu temps lliure d'una forma educativa, i això vol dir que els nens i nenes de tots els barris tinguin igualtat d'oportunitats, facin millors estudis, treguin millors notes, tinguin millors feines i puguin ajudar més a les seves famílies. Per tant, el que hem de fer és, a tots els barris que hi ha necessitats, buscar la manera d'ajudar que tots els nens i nenes tinguin una mateixa igualtat d'oportunitats en aquesta vida i també vam poder parlar amb un dels responsables d'Iniciativa per Catalunya Verds com és Enric Ricard Buma. És importantíssim, molt més del que sembla, perquè no tindrem una ciutat, un districte, un barri, el cas de la Trinitat Vella, amb inclusió social, amb convivència, on totes les persones puguin tirar endavant el seu projecte de vida sense iniciatives com aquesta. És molt important que existeixi aquest centre obert i és molt important que existeixi tota la xarxa d'equipaments, d'inserció laboral, de trini jove, perquè és l'única manera de concretar el que són bones voluntats. Segurament tots estem d'acord en les paraules, en considerar que hem de fer una Barcelona de cohesió davant en estat d'inclusió, però la manera de portar-ho a la pràctica és que existeixi aquest centre obert Neus Puig aquí a l'Estat. I també vam tenir l'oportunitat de parlar doncs, amb gent de la cultura, gent de la societat, de la Trinitat Vella. En concret, doncs, vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb el grup de dones de la Trinitat Vella en el nom de Maria Ordiales. Hombre, pues mucho, que va, imagínate tú que aquí vengan los niños que puedan ducharse, que puedan alimentarse por la tarde, que estén recogidos, que no estén en la calle pasándolo mal y haciendo lo que no tienen que hacer, pues mucho mejor que estén aquí recogidos y esto ha sido fabuloso para mi gusto, eh? ha sido una cosa fabulosa. Eh? O sea, que adelante con todo, que esto va muy bien para todos. I també vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb la directora tècnica de la Fundació Treni Jove, la la Yolanda, la Yolanda Burgueno. Doncs seu referent a un centre d'infants i família per a aquest territori, que és molt important. És necessari i feia molta falta no? per treballar amb els nanos, amb les famílies, amb tots plegats. Bueno, hi ha necessitats de manca d'hàbits, eh, manca de, també de, bueno, de reforç escolar, d'ajuda a, a tots els nanos, a totes les famílies, eh, amb molts sentits. Amb molts sentits. I tot i l'alçada del conseller Clarias, el conseller en aquests moments en funcions de benestar social i família, doncs vam tenir l'oportunitat de, de parlar amb ell, amb el senyor Clarias. Bé, el fet de tenir un centre obert i gestionat per una entitat com Trini Jove doncs és una garantia de, de qualitat en l'atenció a la infància i especialment poder treballar amb tot el que fa referència a la prevenció. I per tant, doncs, des del Govern de la Generalitat valorem molt aquesta iniciativa i també farem que sigui un centre obert dels que tenim concertats amb el Departament de Benestar Social i Família perquè puguin anar doncs, del servei al barri i aquests infants que quan sortin de l'escola puguin tenir aquesta atenció eh, i adiqui amb la qualitat que ens garanteix una entitat. I per acabar, doncs, la presència de del president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el senyor Lluís Quero, que també ens va voler adreçar unes paraules. La Trinitat Vella, significa relançar una mica eh, aquest barri com a alguna més que eh, problemàtic o difícil o a un nivell baix de, de barri. Per a l'altre cantó et diria que ojalà no existeix això, perquè això seria una realitat que no tindria que, que fer, se però estem prou content i això dona realment nom al nostre barri. Amb, amb coses d'aquestes el nostre barri eh, crec que se fa gran. Molt bé, doncs d'aquesta manera la Fundació Trini Jove va, va posar en funcionament aquests nous espais del carrer Pare Peret del Polgar número 17 de la Trinitat Vella. Aquest projecte de centre obert i famílies adreçat a la infància en situació d'exclusió social a la Trinitat Vella. Atesa a la situació dramàtica de pobresa de moltes famílies i infants del barri, la Fundació doncs, ha pogut posar en funcionament amb 20 nens i nenes la inauguració d'aquest centre que ahir es va inaugurar oficialment, ahir a la tarda, i doncs, a dir que també doncs, que l'acte va comptar amb la presència de prop de 300 persones que no es van voler perdre la posada en marxa d'aquest nou equipament. Doncs ara el que farem serà una petita pausa. Després de tot aquest reportatge que us hem elaborat avui, farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè després, si tenim temps, em eh, diuen, diuen poc temps, però intentarem doncs, comentar-vos algunes de les activitats que hi ha previstes perquè realitzin aquesta mateixa tarda o en els propers dies. Ara, després, la nostra agenda, fem una pausa i tornem. Tarracona m'esborrona Constantí em fa patir Terracona mas burrona Constantí em fa patir a la dotze a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ha estat ràpida aquesta pausa. Ara el que us recomanem és que agafeu paper i bolígraf o paper i llapis perquè us recomanem algunes de les activitats que podreu fer en els propers dies si us moveu pels nostres barris. En primer lloc anem cap a la Sagrera.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 Però també hi haurà altres coses, altres activitats a realitzar, en aquest cas a Sant Andreu. Ens anem a conèixer què és el que es realitzarà demà al Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix una exposició, es diu Quaderns de Treball. L'exposició Quaderns de Treball és un projecte del concurs dels Premi Miquel Casablanques 2012 al Centre Cívic de Sant Andreu. La inauguració tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. Aquesta activitat està organitzada pel Sant Andreu Contemporani i el Centre Cívic de Sant Andreu. Aquesta exposició és una presentació de la col·lecció de publicacions Quaderns de Treball a cura de Sónia Fernández Pan i Hablar Hablaren Arte, fet per so Soren Merchede i Javier Martín Jiménez. Quaderns de Treball és una proposta editorial que contempla una sèrie de llibres d'artistes centrals en l'art processual de la pràctica artística. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres acabem el nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Guillem Garcia, també a en Carlos Gasull, que està per aquí fent de tècnic altres coses relacionades amb la nostra emissora, i també, doncs evidentment, a la Susana Ávila que avui ens ha portat el principal reportatge d'aquest programa. Doncs el que fem és convidar-vos a que ens escolteu demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau! Sí.